Balkoia itxi Bai, udaletxea izan? Kaixo Arratsaldeon, eh, irigintzako zinigotziarekin beste bez? Bai, zaude biska batean, Orentza jarriko da. Bai? Kaixo Arratsaldeon, baita zuri ere. Begira, e, ni hemengo biztanlea naiz, herrikoa eta balkoia itxi egin nahi dut. Horre, plaza ondoan dauden etxe horietan bizi naiz izbakizu. Goikoak itxita dauka, baina bekoak ez. Nik esan bezala itxe egin nahi dut. P.U.B.C. horrekin edo. Orduan, e, zer egin behar dut? Beno, lehendabizi etxean horretarako problemarik baldago. Besteak ados daude, edo, edo ez daude ados. Batik itxita dauka esan duzu, ez da? Bai, e, azkeneko bileran, nahi duenak itxiz ezakela erabaki genuen. Edeakkin. Eta aurre konturien bat eskatu alduzu. Ez, ez dugu oraindik ez ere egin? Ba hoxe da baimena eskatzeko egin behar duzuen lehenengo goza. Eta gero? Gero, aurre horrekin horrekin etorri eta eguneko txiki bat, momentu honetan ez dut gogoratzen, eguneko bia edo irua ordaindu behar duzue, ados? Aha, udalari? Bai, oixe. Orduan beno, ba, aurre kontu horrekin onaetorri ingresatu behar duzuen diruaren kalkulua egingo dugu, diru hori kutsan ingresatu eta agiria berriro onaikarri. Prentzipios baimena batzordeak emango izue, baina beno, normalka ez da arazorik izaten. Alare, arte edo hitxoin beharko duzue. Osongi, eskerrik asko informazio agatik, eh? Nahi duzuen arte hor Agur, bai. Aio.